masih ramai yang masih confused berapa hal yang mustahak dalam salat lebih-lebih lagi dalam salat jamaah dalam bab masbuk muafik memang kalang kabut buku ini ada khusus di ujungnya membicarakan khusus bab itu bab masbuk dengan Di sebelum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 niyatul musalli dan nama itu amat salah nama kitab ini dipanggil niyatul musalli dengan baris di bawah dan boleh dibaca muniyatul musalli dengan mim tu dhamma boleh baca muniyatul muniyatul musalli ataupun miniyatul musalli dan bukannya maniyatul musalli. Sebab minia dia perkataan itu perkataan singgula. Dia jamak munan ataupun minan makna dia orang yang amat berkehendak ataupun sesuatu yang amat dikehendaki oleh seorang itu makna minyah ataupun munyah sesuatu yang amat dikehendaki oleh al-musalli orang yang bersembahyang seseorang yang bersembahyang dia amat berkehendakkan kepada buku ni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 maniyatul musalli. Kalau baca maniyatul musalli matilah orang yang semayang Sebab maniyah makna dia maut. Makna mati. Wa faqhul maniyah dalam bahasa Arab dia mati. Kalau maniyatul musalli matilah dia. Sebab tu Arab dia kena jaga satu so, peta betul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 nama-nama ini bukan bukan, bukan direka ini. ini setiap setiap gelaran ini ini dia mewakili uh, peribadi pribadi, orang tu dan bukan dibubuh guna-guna. Kalau al-alimul alamah itu al-alim orang yang mengetahui, alamah al yang benar-benar mengetahui. Al-saidul fahama penulis yang faham apa yang dia tulis hib makna dia da'wat yang ditulis itu yang dia faham dia mendalami orang yang cukup warak yang sempurna kewarakan dia orang yang punya kelebihan-kelebihan editor dia edit kitab orang dia halusi kitab orang diperbetulkan orang yang tak betul al-amil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 Baru nama dia Al-Arifur Rabbani Kalau Arifur Rabbani Itu masih ulama tarikat Kalau Al-Alimul Alamah Itu ulama pekah biasanya Kalau katakan Al-Wariul Kamen Itu ulama yang besar dalam ilmu Tauhid Al-Mul Aqidah so, Dia mengandungi segala sifat Yang diberi oleh orang-orang yang Faham tentang Perjuangan Syekhda Petani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 So, ahli ijtihad dalam masahab syafi'i, dia tidak keluar masahab syafi'i dia mengaku dalam semua kitab dia akan dikatakan daud lahiri as syafi'i al petani, dia, dia dia berbangga dengan dia orang petani orang petani, dan dia juga seorang yang terkenal dengan al jawi orang orang buka orang jawa orang jawi itu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 mazhab dia dia mazhab fakah dia mazhab As sya'ri mazhab syafi'i akidah dia macam kita Ahlus Sunnah Jamaah mazhab mazhab al-Asy'ari ataupun al-Asy'irah dia panggil sama dengan sama kita kita bersyafi'i kita juga al-Asy'irah Ahlus Al Sunnah wal dia panggil tapi mazhab dia al-Asy'irah macam dia ada tarikat tarikat dia dipanggil tarekat Asy'ath Thariyah dia dia memang tiga rangkaian itu dalam ulama-ulama dulu memang dia tak lepas. Dia kena ada jelas dia mazhab apa dalam fikah mazhab apa dalam akidah mazhab apa dalam tarekat. Itu trend ketika itu malah sampai hari ini pun sebab tiga tu dia disebutkan. Dia lahir tahun 1133 Hijriah Dia wapak tahun 1297 Hijriah Bersamaan dengan 1847 Masihi Lahir 1133 Lahir uh, wapak 1297 jika tolak akan berjumpa dengan seorang ulama yang Allah nugerahkan umurnya 164 tahun jarang, jarang ada orang yang sampai 164 tahun Kira lah kalau umur Nabi 63 dia masih hidup lebih daripada itu 100 tahun 164 tahun umur dia jarang sangat saya berjumpa seorang ulama yang sepanjang itu Imam Syafiie kita umur dia 53 belum umur pincin pun 33 tapi hasil peninggalan dia amat banyak ini sedekah padanya 164 tahun berkarya mengajar sampai akhir hayat dia dia 30 tahun dia di Mekah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 Kitabnya Bahasa Arab dan Bahasa Melayu Tulisan tangan dia Yang kita pindah malam ni itu Yang jenis bawa mim Bom pun dia, bumi pun dia Bomo pun dia Semua so, bawa mim Meleta Mati pun dia, mata pun dia Itu so, bahasa dia Yang orang tak ubah Bagus juga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 As-Saq wa Jazaih dia berbuat kitab yang menjelaskan hukum memburu dan hukum sembelihan Al-Bahjah As-Sunniyah fil Aqae' As-Sunniyah ni kitab yang amat um, kitab yang gilang gemilang berasaskan kepada sunnah dalam menyatakan hukum akidah dan sifat 20. So kitab sifat 20 yang menjadi kitab jolokkan kitab rojokkan di alam Melayu ni dan membawa barakah sebahagian hari ni tu. orang tua kampung sebahagian hari ni pun faham sifat 20 dan kita bahuni pun kita belajar bahuni apa 5 tahun sudah sampai bila kita bentangkan masalah dan sairus salikrin dalam bab akidah itu memang sebagian besar kita ambil cerita sifat 20 ni diaul murid cahaya kepada orang yang belajar wasail abrar wasail masail kipaitul mubtadi risalah tariqah syattariyah kipaitul muhtad, orang itu takrib ini kita-kita dibaca dalam dalam uh, kerikulum sekolah-sekolah pondok dahulu sebab sekarang bulubul murab itu kita hadis, durus samin di buku akidah ilmu tasawuh, tufatul laribin jam'ul pawaid kanjul minan belum mubtadi yang dibaca banyak buku sana ni. Furuan Masail tu yang Jamul Fawaid dan kitab ini Minyatul Musallib. Itu sebahagian daripada kitab yang yang ditulis di zaman dia. Yang tidak kesemuanya dicetak, banyak lepas wafat dia orang cari balik, ada jumpa kan manuskrip, orang cetak semula. Satu boleh bayangkanlah kalau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 kalau tengok kitab itu memang Orang-orang yang macam dia takkan tulis Batas melainkan Dipikir banyak lapis Disibar ilmu dia Kalau sebab seratus buah Yang dalam bahasa Arab pula so dia, dia menghadapi Pembaca-pembaca Yang yang hati ilmu yang dia tulis kalau, kalau berlaku kesilapan Sesuatu yang Bercanggah dengan pegangan akidah Ataupun pegangan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 Yang asas mazhab mereka mazhab Hanbali, tapi sebenarnya Mekah lebih besar, lebih banyak berpegang kepada Ibn Taimiah. Ibn Taimiah ini adalah sebenarnya penyambung lidah daripada uh, tuan Guru besar mereka Muhammad Al Wahab.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 dia nak mengelak ataupun nak meletakkan dia dia bukan pembaharu dia nak mengembangkan ilmu yang sudah ada tapi dengan approach penekanan dia sendiri dia langsung tak terpengaruh dengan pengajian ataupun trend yang kita kenal kain dengan trend wahabi okey sebab tu maka buku ini kita jadikan sebagai suatu buku asas So, kalau kita buka kitab ini kita daripada muka pertama telah Rahman tengok tulis mula pun nak baca sampai kat 2 itu dia qawamin aliy amzahaya dak habaq kata aku mulai risalah ini dengan nama Allah ke mukadimah dia lah mukadimah itu kita tanda masalah saya nak baca dalam uh, daripada 1 2 3 4 5 6 7 8 sana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 baktu maka daripada daripada awal lagi pun eh, tengoklah daripada awal daripada awal surun kewajipan salat malam Isra' mi'raj 27 rajab kita tengok turun nabi, nabi balik Isra' mi'raj itu sebelum zuhur sebelum subuh baru turun di paya mi'raj dan subuh itu sudah wajib sudah wajib dengan jibril sedari mengimamkan sembahyang kepada nabi mengajar dah ada wajib dah, dah tak, tak ada ruang dah untuk bagi uh, masa peralihan transisi period bagi seminggu belajar dulu khusus dulu tulis dulu bang no. dah, dah. Dia, dia dia sedari awal tu memang tidak ada ruang langsung yang katakan bahawa sebab tidak katakan bahawa tiada agama ke orang yang sembahyang, demikian telah datang daripada Hadis Muhammad Sallam. Hadis sebut apa? Makna di bawah itu bahaya ketiga di bawah atas. Maka menjadikan kami Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kamu daripada orang yang memelihara atas sembahyang. Maknanya Nabi memperdukan, Nabi bersabda memohon Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah kami kesemuanya yang Islam ini daripada orang yang memelihara sembahyang. Memelihara maknanya orang yang sentiasa menunaikan sembahyang yang lima waktu. Dan orang yang mukim. Mukim maksudnya orang yang mendirikan bukan mukim makna dia musafir dengan mukim tu, bukan. Mukim ni daripada qama yuqim muqiman, orang yang sentiasa mendirikan sembahyang. Bagi semua, yakni, aduh, ah yakni mendirikan dan memelihara akan dia. Dulu kita baca Serusalikin ada Rumi, banyak orang beli yang Rumi itu senang baca. Saya baca yang jauh, yang ni no choice. Kampoketika tak ketika, kena pakai pensel, kena. Ada juga rumi juga. Ada. ada juga rumi punya. Tak mengapa. So dia te technically dia sebab dia kadang-kadang tu uh, orang melihat macam kalau di pondok, di pondok-pondok lama sebabkan pondok atau pondok tu. So, kecekapan untuk menguasai bahasa Melayu lama dengan tulisan lama tu satu daripada keistimewaan sebab dia dia membayangkan ilmu yang sampai kepada, yang original tu. original. kalau yang sudah diterjemahkan, dipermudahkan itu boleh, boleh permudahkan dalam masalah tapi kita boleh faham sebab itu maka saya tak ada masalah kalau nak ambil yang rumi pun boleh ambil rumi tak ada masalah yang boleh, Mendirikan, Dan lagi orang yang khusyuk padanya Dalam-dalam doa Nabi tadi itu Dia minta kita menjaga semayang Orang yang khusyuk padanya Yang ini tetap hatinya Khusyuk makna tetap tidak Hati yang tidak lari daripada Kita berada dalam semayang Kalau kita dalam semayang Hati pun dalam semayang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 wasemahyang tapi tangannya garu sana garu di sini pegang sana pegang di sini Nabi sebut kepada orang lain dia kata buhada, la khasaa albu hada la khasaat jawarihu kalau orang itu yang semayang kawan, -kawan kita yang semayang itu kalau khosok hati dia mestilah Anggotanya pun khosok khosok tu maknanya Anggotanya Kesemua diam tetap dia tak tak merayap kalau tangan merayap, mata merayap itu maknanya dia tidak khosok. Jika ada anggota dia seperti macam di antara contoh-contoh yang yang dibuat dalam kitab-kitab Pekah ni, khosok itu macam kalau sahabat semayam seorang diri. Kalau Ali semayam seorang diri sampai kepada burung, burung murpati itulah boleh hinggap atas bahu boleh dia tengok lama ni orang ke apa ni lama tak berat ha, dia kata ni tumbuh so burung boleh pindah atas belakang ngap atas kepala mana pernah kita kita yang pernah ngap atas kepala pun tak hijab adalah Jadi, kalau burung nak ngap dia tak punya lama tu, dia punya diam dia. tu, tu nak katakan bahawa dia tetap Anggota dalam semayang lagi Yang mengekal ke atas semayang Yang ni kekal maknanya dia terus kekal Semayangnya tidak pernah putus Tidak pernah terhenti Tidak pernah tergendala Yang ni tiap-tiap sudah semayang Mencintai hendak mengejarkan semayang Yang akan datang Satu daripada tanda orang yang khusyuk Yang mengekali Yang kekal dalam semayang Dia habis satu semayang dia menunggu bersedia untuk semayang yang lagi satu sudah uh, maghrib bersedia menunggu untuk semayang Aisyah lepas Aisyah tidur malam bersedia untuk semayang subuh itu maksudnya dikatakan mencintai serta mengerjakan yang keduanya yang keduanya yang lepas itu demikianlah selama-lamanya selat so, mana tak pernah bontilah itu yang disebut dalam doa nabi tadi uh, ada inna alaiha tu yang sentiasa menjaga sembahyang tidak pernah putus selama-lamanya maka dengan demikian itulah Allah taala menyuruh menyuruh Allah taala akan segala hamba-Nya. So, Allah taala perintah semua hamba-Nya buat demikian. Buat apa? Sembahyang dan kekal kekal tidak ada yang kita waktu mood elok semayang waktu problem tinggal semayang yang lain pula problem bawa semayang so, solve problem ok selesai semayang tinggal sama waktu sibuk tak semayang tak sibuk semayang no. Sebab itu, macam apa jadi pun dia yang dikatakan bahawa kena kekal semayang mu'min itulah yang dikatakan Allah itulah menyuruh Allah Taala akan segala hambanya yang mukmin dalam kitabnya, dalam Quran. Tu tadi yang kita ambil yang Quran sebut tu, qulul haqqani tin tu. Di antaranya yang ayat sebentar itu. Hafizu alal salawat wasati alwusta wa qumul liqitun termasuk dalam sabdanya yang memerintah Rasulullah kita supaya kekal semayang kedaknya. Dan dengan dia memperikan sifat Memperikan ini mem sebenarnya memberi Asal maknanya uh... Tidak terperi Itu bahasa yang asalnya uh... Kecantikannya tidak terperi Ilmu tidak terperi Maksudnya Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang diberikan Memberikan sifat itu kepada kita Jemaah diwabihi wasapakum tu. Maka permain Allah Taala peleherakan oleh kamu eh hey, orang yang mukminin atas semua yang lim waktu dan memleherakan semua yang usta. Usta semua usta memang ada khas dalam Quran tu. Hafizu ala salawat wasalatil usta. Beruasta maksudnya semua yang asar semayang asar jaga semayang asar dia akan terang kenapa dan berdiri kamu berkat bagaimana subhanallah ta'ala mengerjakan kamu akan taat maknanya hendaklah kita berdiri maksudnya bahawa tunai dengan sempurna kerja akan taat Allah ta'ala maka dikehandak dengan salawat dalam ayat tadi itu Hafizu ala salawat Alaman awal tadi Ya Al-Quran Maksud salawat Semayang perdu so, Jadi kita bertolak Daripada Ya Al-Quran Hafizu Jagalah kamu ala salawat ala salawat itu Semayang-semayang perdu so, Walaupun perkataan salawat Itu perkataan plural Sepatut bermaknanya Segala semua yang nama semayang Kena buat tapi tidak dia katakan bahawa ayat ini khusus Allah Ta'ala tekankan jaga tunaikan salat perbu yang lima waktu iaitu Zuhur asar, Maghrib isya, Subuh maka demikian itu iaitu semahyang yang tiada luluskan akan seorang tiada luluskan itu maknanya tidak boleh tak lulus maknanya tak boleh Sembahyang yang tak boleh seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya tidak boleh orang Islam ini meninggalkan mana-mana sembahyang. So ada ni kan kadang, kadang kita orang cakap orang yang selalu miss asar asar sebab tu dia. dia ditekankan solah ustaz itu semangat asal semangat yang, yang very challenging <coughs> very challenging kerana Allah Taala pilih satu waktu yang very challenging kalau subuh memang kita nampak ada ruang yang luas bangun pagi semangat lima minit tiga minit zuhur okay. maksa orang telah berhenti rehat kerja macam mana pun tengah hari orang rehat lunch time kata orang tak islam orang kapir pun dia Partikular tu Dia mesti pukul satu tu Lain like, panah Cak mai cak Dia kena makan tengah hari tu dia, Masa rehat dia, dia, dia kena, kena bunting uh, Orang Inggeris pun sama tengah hari semua, masa orang rehat Masa orang bunting Maka senanglah dah semayang Maghrib senang ya, juga Masa orang rehat Orang bunting sebagainya Aisyak masa panjang Yang challenging kata, Wustah Semayang asah di pejabat lah Belum habis appointment lah Ada Kerja-kerja eh, Kena habis lah Balik kalau Terlebih jam lah Nak semayang Di pejabat kan Semayang di rumah ke Tak apa semayang di rumah Kena jam tengah jalan pula Temah lah pula Minyak naik pula Lagi jam uh, Banjir kilat tak banjir pun dah. Ini banjir pula. Yang tak nak berlaku. Sehalang banjir lah. Eh. Sebab saya kata... Allah SWT buat. Dan itu ke dia katakan bahawa... Jaga kamu semua semayang... Khususnya semayang asa. Itu. Ha. Piduk ala salat wa salatil wufah. Dia sebut khasa. That's very challenging. Jadi yang inilah kita kena terima challenge. So, kita kena buat suatu... Sistem tersendiri Kalau tuan-tuan yang masih di pejabat Jangan balik melekan semua yang asar di pejabat Kalau masa asar itu sesuailah, Sekarang asar dah hampir pukul 5 Pukul 4, 52 50. Kalau kita akan turun Nanti asar pukul 4, 25 Pukul 4, 30 Somehow lah Tapi kalau tangguh Memang ada masalah Nak balik bermasalah Ataupun balik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 dan jikalau sampailah lemahnya, manaikal belakulah. Seorang itu dia tidak berdaya. Mana lemah itu ada keadaan seorang Islam itu dia lemah, tidak berdaya. Bara yang sampai dan sakitnya kepada sangka-sangka sampainya, dia ada dia ada problem, ada masalah. Dia sangka boleh sampai, boleh buat, tiba boleh tak sampai.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 itu ok jelas al-excuse yang diberikan orang mentakhirkan sebab yang itu kerana dia nak jamak dia boleh jamak kepada jamak tak boleh tapi yang nama uzur yang nama dia lemah yang nama dia tak lagat yang nama dia um, um, beribizi dan sebagainya syarat tak lulus tak diuzurkan meninggalkan dia tak boleh dia Kena sebab itu dia pada dia pada ulamak mana pun dalam approach pendekatan mereka memanglah soal salat ini, soal sembahyang itu amat diketik beratkan sampai dia lekat kalau sudah lekat, maksudnya sudah jadi satu kebiasaan kepada kita memang memang kita tak tak tinggal dan tak ada ruang nak tinggal karena ruang itu ada tak kata kotobang pun, ada ruang ata tajak waktu bang ada ruang. Ada, ada ada boleh, boleh. Jamak ada boleh buat. Dan dikehendak dengan solatul wusta iaitu sembahyang asar, disebut tadi dah. Sembahyang asar disebut khusus dalam Quran kena kerjakan, kena dia payah. Ada pun sebab dituntut ditentukan dengan menyebut akan dia. Kenapa Allah Taala sebut khusus sembahyang asar? dah hal aras bayang subuh, subuh, zuhur, mengapa Allah Taala sengaja sebut dalam ayat tadi was salatul wusta tu? Adapun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia salatul wusta kerana kelebihannya. Dia khusus ada lebih daripada yang lain. Tu saya sebut. Bila dia dalam keadaan challenging itu memang sesuatu yang ada challenge risiko dia besar tinggal dosa besar kalau kita buat dapat pahala lebih jadi so, dia katakan bahawa kan ada kelebihannya dan mulia atas yang lainnya so, semua semahyang semahyang yang lebih mulia semahyang asal dan adalah sebab diturunkan ayat ayat tadi itu kerana memudahkan semahyang ata kala takut bahwasanya Allah Allah Islam Rasulullah Sallam sembahyang sembahyangullah Sallam sembahyang zuhur atas jalan adabnya maksudnya dia nak sebut di sini antara pentingnya sembahyang itu nabi dalam perjalanan dia dalam masa dia berjalan khas dalam peperangan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 Semayang khaw Semayang khusus Dalam peperangan so Sebelum turun Keharusan Semayang Dalam peperangan khaw, Nabi Semayang Macam biasa Dalam adatnya Adalah musyrikin Hampir dengan mereka itu Bila Nabi bangkit Semayang Musyrikin yang menjadi musuh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 nak menghormati orang semayang puak tu bukan kepi hormat so, itu kelebihan semayang hampir tidak pernah berlaku orang Islam yang tidak pernah tinggal dalam salat, dalam peperangan bonti semayang musyrikin, musuh menyerang tengah-tengah semayang lari dan cabukan, tak berlaku Allah pelihara mereka jadi katakan bahawa mereka selesai mereka itu di pada sembahyang kata setengah daripada musyrikin tadi orang musyrik yang tengok kita sembahyang itu dia kata apa jikalau kamu kerampak kita serempak atas mereka ketika dalam sembahyang mereka itu nescaya mengenai kamu akan mereka itu maknanya kalau kita kalau, kalau malam harilah orang musyrik berjalan di jalan raya jalan-jalan laluan kalau mereka sedang semayang, maka orang musyikin akan tersempat dengan mereka. Jumpakan mereka semayang di jalan. Jadi, maksudnya mereka tak nak tinggal. Uh, kemudian daripada semayang, terlebih. Okay. Bagi mereka itu, kemudian daripada semayang, terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu. Orang musyikin kata, Orang Islam ini dalam hal semayang ini,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 Maka turun Jibril alaihissalam, Taufiqullahalham dengan sembahyang kaipe shiddatul kau. Lepas itulah baru datang Jibril dekat Nabi dalam peperangan diharuskan salatul kau. Mana pada awalnya sebelum turun salatul kau, Nabi sembahyang macam biasa tak kesa depan musyikin pun sembahyang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 kalau so, pertama sujud, yang belakang jangan sujud. Standby. Kau tu yang sama juga. Orang oh, tersebut jangan kamu biarkan senjata senjata perang kamu berjauhan dengan kamu. Letak pedang tepi. Perlu pacak pacak tepi. Jangan kamu lalaikan dalam Quran senjata senjata kamu. Buat begitu cakap mengaji ganti. Kalau orangnya yang semayang ini boleh melihat, tidak kesemua orang tunduk. Sebab juga lama. Kalau semua orang tunduk, tidak melihat kepada musuh dan sebagainya macam kita ini lalai. Kita ada ruang yang membolehkan orang segan hendap yang begitu mudah. Tapi kalau depan tunduk, belakang standby, belakang tunduk, depan standby, maka kita ini on alert. Jantung awal, itu yang dimaksudkan dengan semayang kaum tadi, sampailah ke semayang. Maka teli olehmu betapa kelebihan semayang asar dan nyatanya hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya. Tu semayang asar tadi itu dengan semayang lain sama lah. Tiap orang, orang musyrikin yang nampak tadi itu nabi semayang asar sampai boleh boleh kejum, boleh pindah tu. Mesej semayang yang mereka buat itu Allah pindahkan mesej kepada orang musik hamba baca ramai Orang Islam ni nakil semayang Tengok tu mereka amat sayang Mereka tak tinggal semayang Dalam perang macam pun semayang Itu mendatangkan kegerunan kepada mereka Ayat Quran menyebut yang bermaksud Kembali kamu hei sekala mukmin kepada Allah Dan takut akan dia dan dirikan oleh kamu akan semayang dan jangan ada kamu di daripada orang yang musyrikin tu ayat Quran yang memuji itu sebenarnya munibin ilaih itu dalam kat orang Islam yang semayang itu mereka telah kembali kepada Allah tu dia, kembali kamu hei segala mukmin kepada Allah kembali kepada Allah maksudnya kembali menghayati Melaksanakan tuntutan Allah, macam wahani ila robbikum wahaslimu Sama dengan munibina ilahi watakuh itu maknanya, tidaklah kamu jadi orang yang sentiasa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya sentiasa menghayati melaksanakan kanda Allah. Watakuh kembali melaksanakan perintah kerana kamu takut kepadanya apa lambang ketakutan Wa wa'akimus salah kamu tunaikan semayang dan jangan kemudian orang yang syirik maka makna anna inabah itu bahasa Arab daripada munibin datang inabah maka makna inabah makna dia kembali kamu kepada Allah dan takwahu itu takut akan Allah dan arti iqamatul sah itu mendatang dengan dia atas wajah atas cara yang disuruh oleh Ta'ala uh, memahamkan lagi sekali bahawa Yaud Ta'ala suruh kita bila tunai sembahyang itu tunai dalam keadaan kita kita kembali kepada Allah kembali kepada Allah kita kembali mematuhi titah perintah Allah mengapa kita kembali titah perantakan kita takut kepada. Kembali... Yeah takut watak yang belakang ya tidak baru yang depan sujud Nabi sujud Imam sujud Soh pertama sujud yang belakang jangan sujud stand by waktu yang sama juga kalau tersebut jangan kamu biarkan senjata-senjata perang kamu berjauhan dengan kamu Betak pedang tebi, kalau pacak pacak tebi. Jangan kamu lalaikan dalam Quran senjata cakap kamu buat begitu cakap benggai diganti. Sekurang-kurangnya yang semalih yang ini boleh melihat tidak semua orang tunduk dan habis juga lama. Kalau semua orang tunduk tidak melihat kepada musuh dan sebagainya macam kita ini lalai.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 munibin ilaihi itu dalam kat orang Islam yang sembahyang itu mereka telah kembali kepada Allah. Bila kembali kamu hai sekalian mukmin kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya kembali menghayati melaksanakan tuntutan Allah. Sama dengan munibina ilaihi wa taqu itu maknanya naklah kamu jadi orang yang sentiasa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya sentiasa menghayati, melaksanakan kehendak Allah. Wattaquh kembali melaksanakan perintah kerana kamu takut kepadanya. Apa lambang ketakutan? Wa aqimus solah, kamu tunaikan sembahyang. Dan jangan kamu jadi orang yang syirik. Maka makna ana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 Cuba bayang, tengok kalau satu saat boleh berlaku kat atas mana-mana orang di waktu dia meninggalkan satu semayang, tinggal tu berapa? Lah, tinggal macam dia asal atau tu tak tak semayang, accident, heart attack.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 mati dalam keadaan su'ul khatimah su khatima. so kita gerun rasanya pada ketika itu itu datang suatu perasaan ataupun kita bimbang waktu yang semakin hari semakin ternampak tanda-tanda eh, kemukaan Allah kepada kepada umat kepada makhluk dunia dengan bencana demi bencana bencana demi bencana maknanya kita nampak itu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 dan lagi permannya, Qad afalahal mu'minun aladhi nahu bi salatim khashi'an. Hingga akhirnya, selesai telah dapat kemenangan segala orang yang mu'minun. berjayalah Kalau palah biasanya dia bahasa Arab ni ada banyak. Maka kalau sebut palah biasanya bermaksud orang yang berjaya dunia. Dan berjaya di akhirat tu yang mereka datang rasmi alal palah menyahut, menyeru kepada palah, palah dunia wal akhirah. Karena bahasa yang memujuk kepada kejayaan ini dia banyak dalam bahasa Arab. Lulus najihun orang yang lulus. Najah biasanya dia lulus Hal-hal kedunian Faizun Juga mana lulus Mana Najah Tapi itu mungkin Menang dalam sukan Menang dalam Penyanyi paling popular Dia tak kata salah Berita al Alfaizul Awal Faiz muluk faizah najah min najihin itu khusus bila gunakan qad aflah al-mu'minun alladheena hum fi salatihim khashi'un apabila guna kan aflaha yang mendirikan sembahyang dia dia beroleh dua kejayaan dunia dia berjaya dengan sembahyang sembahyang boleh menjaga dia mengawal dia daripada kejahatan maka dia falah dan akhirat pasti akan berjaya sebab dia katakan apelah dia katakan telah dapat kemenangan segala orang yang mu'minun itu itu mu'minun yang iaitu orang yang ada melakukannya itu khusyuk iaitu tetap anggotanya saya sebut tadi khusyuk juga bermakna pada zahirnya kita lihat kalau anggota kita dan sembahyang itu diam tidak bergerak kalau terpaksa garu pun dengan adab sopan dan sebagainya kalau boleh tahan, tak gauh lah. Nabi pernah dalam semayang kala jengking sengat. Nabi pernah dalam semayang kala jengking sengat. Dia tak berhenti. Sampai habis semayang. Marah terlampau dia kata, La'anallahu'l-aqraq lam yadak musallian illa ladaraha laknat kepada akrab kalau jengking sampai orang semayang pun tak kena sengat juga sebab itu maka di antara binatang yang sunat kita bunuh kalau jengking ular yang berbisa cicak memang sunat bunuh walaupun dalam semayang kalau nak membahayakan memang boleh pukul dalam semayang dengan tidak boleh batas semayang pukul, masuk so semayang boleh saya nak ambil sempat, sampai begitu Maksudnya, kalau anggota boleh, boleh kawal mata boleh kawal dengan tidak melihat rata-rata lihat tempat sujud anggota semua kosong itu ketandaan daripada permulaan kosong hatinya akan kosong Sembahyang hingga akhirnya, dia bukan, dia anggota tetap, tetap, tetap kalah semalih hingga akhirnya, Permannya dan segala yang adalah atas sembahyang mereka itu, terjemahan daripada Allah di Nahum Allah Walladinu Allah suratul dan segala ada yang adalah atas sembahyang mereka itu membelihera akan dia dan lagi permannya illal musallin alladhinahum ala suratim daimun melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu berkekalan memelherakan akan dia sebab ini dia balik kepada ayat panjang tapi dia punya ujung yang saya uh, sebut innal insana khuliqah halua إِذَا بَسَّهُ الشَّرُّ جَزُّعَ وَإِذَا بَسَّهُ خَيْرُ مَنُوْ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَإِمُونَ Manusia ke semua Allah jadikan dalam keadaan suka berkeluk kesak Tak tenang eh, Sedikit kena pun dah telah kabut Apa dia? Bila mereka mendapat kesenangan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 sifat yang boleh menerima segala cubaan Allah kepada manusia ini sifat orang yang dalam yang semayang mereka itu tidak pernah tinggal dan imun kekal dalam semayang yang kekal ini Allah uji macam mana pun mereka tabah mereka tahu ini ujian tidak mudah menyalahkan ini sedikit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 apa dia ujian? Apa dia musibah? Ma'asa bal insan minsu. Apa sahaja yang manusia terkena yang dia tak suka, itu musibah. Yang musibah ini berlaku kenapa? Waa asabakum min musibatin pada makasabat aidiqum. Yang berlaku yang tidak baik itu sebenarnya dia undangan beri angkara perbuatan kamu sendiri kita balik ada. Tak cek dia. Dah lah Allah, Allah tidak Allah tidak Allah tidak buat kejahatan kepada manusia. Apa guna buat kejahatan? Dah orang tu yang. Sebab tu katakan apa sahaja kejahatan, musibah kepada manusia, apabila akibat sebab aidikum. Itu angkara perbuatan kita. Wa yaqfu kasir bukan tiap-tiap kesalahan Allah turun balak dah. Banyak sangat yang di write off dia biar dia biar dia biar saya baru dua hari sudah apa. dikunjungi oleh satu keluarga ternama di Kuala Lumpur saya dengan isteri saya belakang kat Jal dia mengadu kat saya mengatakan suami dia tak semayang dia semayang pun kena marah semayang tunggang tunggit tunggit, tunggit ya. dia, dia marah isteri dia semayang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 Mula Kepi kolam tu Campur umpan dulu Dia tengok umpan Makan Oh Bagus Baru tu baru Campuk kair Campak Dia tengah seronok tu Tak kira dah Mana kair gug Guk Guk muka kamu Sama Sama juga Kata orang Anjing Anjing Menyalak Di rumah Apa semua Kali Kali campak telur sebiji. Dimakan sedap. Besok apa lagi? Tak apa ambil telur yang uh, masak, bubuh jarum daging itu, Campak juga. Sana. Ni, ni. Lah. Sebab tu dalam Islam ada istidraj. Istidraj maksudnya kelebihan yang Allah beri kepada orang itu supaya dia lebih lebih sesat dan lebih jauh diperoleh arham Allah Subhanahu wa taala macam Firaun dalam dia, dia mengaku dia tuhan pun dia lagi dapat kekayaan dia lagi hebat dia orang tunuk dia. Tapi apa jadi akhir akhir tu yang mustahak ni buat tu banlah dari tu jangan duk hal dunia saja buat tu saya kata saya malang kalau saya bimbang takut ini, ini hidup saya cari ini dua hari sudah saya, dia datangi orang saya kita Allah ya Allah sehebat itu nama dia kejayaan dia dan sebagainya dan saya tidak masabar dan dia juga mendapat anugerah tokoh ma'al hijrah bagi sebuah negeri tokoh ma'al hijrah you think what? dia cukup bangga saya tahu lah tak, tak akan dapat terkenal kepada orang ini dia berasa begitu megah sekali semua tapi tidak semayang oh, cukup malang ok melainkan orang yang semayang yang atas mereka itu berkekalan membedakan dia maka diistisna, diani diketualikan akan mereka itu daripada bagi manusia yang dijadikan perangai mereka itu tergejut dan keluh kesah ini saya kata tadi, orang yang tergejut maksud tadilah yang katakan manusia dijadikan dalam ke keluh kesah tadi itu, bukan kesemua Di dikecualikan yang tidak keluh perlu kesah ialah orang yang mendirikan sembahyang tadi, tetap kalau mengenakan mereka kejahatan, apabila mengenakan mereka itu kebajikan ditegahkan kebajikannya ini orang yang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 dan apabila mengenal mereka itu kebajikan, tegahkan kebaikan tegahkan kebaikannya daripada mengerjakan kebaikan. Setia, dia dia dapat kebaikan, banyak kebaikan tapi dia tidak kerjakan kebaikan. malang Maka seperti bahawa Allah Subhanahu Wa berfirman bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenarnya tiada mereka itu daripada kulu kesah. Yang sembahyang sebenar yang kekal dalam sembahyang yang faham mengapa dia sembahyang kosong dia maka orang itu tidak perlu kesah kena tapi tak sampailah kepada hilang kosak iman tu supaya supaya keperinkah dia mempermain-mainkan pula orang semaya kosak kadang mudah saja tu macam kat kalau kita kena suatu ujian besar kita sampai kebenda menyalahkan Allah Taala Menyalahkan Allah Tidak menyalahkan diri Itu Cacat iman Kalau sampai Allah tidak adil Itu sudah kufur macam e, Contoh Kalau orang saya katakan, orang Ada orang yang dalam keadaan biasa Dia semayang Bila susah Dia tidak semayang Contoh susah Sakit ada sakit yang yang menghalang kalau sakit sampai dalam ICU waya kot hidung kot mulut, kot perut, kot dada memanglah memang ada kita pun semayang menghormati waktu tapi yang juga tak banyak berlaku demikian tapi ini karena susah sikit karena problem sikit saja tinggal semayang itu saya rasa jadi dia, dia kufur bukan kufur akidah, kufur perbuatan dengan menguji Allah uji dia tak lulus ujian maka dia riba, ribellan macam mana? Aku tak nak Oh okay. gila. Dan terkejut apabila tu minyak nuntah itu menyentuhkan mereka itu kejahatan tergejut dia, dia shock bila dia kena sesuatu yang tidak baik yang jahat dan tiada memegang kebajikan menahan kebajikan baginya peredakan kebajikan dia tidak pegang untuk diri dia kebajikan peredatan kebajikan dia kena bagi kepada orang kebajikan itu apa sahaja yang kita dapat kebaikan, biarlah orang share ilmu syaih rezeki syaih so, kita bukan semua harta yang kita perolehi itu hak kita seratus perharta. ada hak Allah ada hak orang lain yang kita kena bagi apa kebaikan, kemahiran yang ada kepada kita dan sebagainya bukan kita miliki kesemuanya jadi so, dia katakan bahawa jangan pegang, jangan tahan bagikan bila datang kebajikan baginya tetapi ia menafakahkan dia menginfakkan dia membelanjakan atas keretaan Allah Ta'ala so, jangan pula daripada kebaikan harta benda yang dia dapat dibelanjakan kepada kejahatan lagi teruk so, tidak syukur sekali malah belanja untuk kejahatan Kebaikan tak buat tapi kejahatan dia buat daripada kebaikan, daripada anugerah Allah Ta'ala. Itu lagi teruk. Sebab itu dia katakan bahawa jika kita dapat menapakahkan atas perintah Allah Ta'ala. Dan lagi pula kerana usahanya semayang yang sebenar itu menegakkan daripada pahsyak. Signifikan yang besar daripada semayang yang sebenar tadi dia jadi perisai. Menahan daripada perkara-perkara pahsyak pahsyak ni kekejian perkara-perkara yang keji dan mungkar, perkara-perkara yang jahat itu pahsyak dosa besar Mungkar tak semestinya yang kita buat orang lain buat kita diam pun dikira munkar kita kenal pahsyak ni yang keji dan yang tidak baik seperti orang-orang berperiman yang bermaksud dan dirikan olehmu akan sembahyang bahawasan semayang itu menegah daripada kejahatan uh, ini boleh jadi checks and balance checks and balance uh, kenapa ada orang yang tidak tinggal semayang tapi kejahatan tak tinggal juga dia sama naik mayang dia buat ini pun dia buat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 yang besar sekali bahawa semayang itu sebagai alat, sebagai medium Yang Allah Ta'ala sebut, bukan kita sebut bukan kata Dia menahan daripada yang tidak baik Yang nama dia fahsyat dan mungkar Tuh, kata Dan jadi olehmu akan semayang bukan Semayang itu menegah daripada kejahatan dan kejaan yang mungkar Dan sesungguhnya zikrullah itu terlebih besar di samping kita sebut tadi sembahyang itu pencegah tetapi yang lebih besar daripada itu orang yang sentiasa zikrullah zikrullah itu mengatasi di, di samping di sembahyang di samping sembahyang dia zikrullah dia ya, ingat Allah taala ini itulah yang lebih besar sekali menjadi perisai kepada dia sebab kita balik-balik kepada ayat ayat Ya'i izina amanu zikurullah kathira Wasabihuhu bukratan wa asila Wahai orang yang beriman Kamu ingatlah kepada Allah Dengan ingat yang banyak Wasabihuhu Dan bertasbihlah kepada Allah Tasbih yang banyak Mas, Dibalik kepada maka zikurullah ini Selepas itu naik maya Dia besar menjadi perisai Kepada kita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 Bila terima cakap ulama, makna kita menolak hadis. Sebab tu semayang atas petua ulama pada mereka itu semayang yang benar. Ah. Sedangkan tengok ayat yang dibuat oleh si jalan ini, semayang kamu seperti barang yang aku melihat aku semayang. Janganlah kita mengikut akan yang dikerjakan Nabi. Assalam. Asal jalan yang kita ambil daripada ulama, omah.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 seolah-olahnya kita tidak percaya dengan ilmu ulama' kita kena bawa hadis betul lah kalau masa ada kita bawa hadis ada ke tu mengaji pun dua, dua minggu sekali ini tak tahu ni kita ni habis bila kalau mengaji pagi mengaji petang mengaji malam mengaji tiap-tiap malam it's okay lah kita boleh buat detail tapi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 dan siapa dia paling bangi tu ketukuhannya dengan ilmu dia kita tak ambil sebarang kitab kitab ini tadi saya sekarang siapa dia saya duduk bertanding dengan ilmu dia dengan dengan wibawa dia dan sebagainya dengan barakah ilmu kita nampak barakah kita dia orang tak buang bahasa hang tulislah bom bom kah bumi kah bomong kah orang baca. Baik macam mana apa ada guru yang betul orang baca pagi. Hati kita pun terbuka kat nak, nak ambil kita mana? Dia dapat pahala. Ini yang dikatakan ilmuun yuntafa' bih ni. Ilmu yang dimanfaatkan orang dia dia buat. Ada ada barakah ilmu atau ada. Barakah ilmu. Tu yang sudah kita mendekat. ialah yang dinamakan dan dibilangkan daripada orang yang mendirikan semayang So, kita dengan mengambil kitab mereka Membaca kitab mereka Ikut kitab itu Maka tidak termasuk dalam orang yang Mendirikan semuanya dengan betul Memelihara akan dia Kemudian Maka adalah bagi semuanya itu Ada baginya rupa Yang zahir Dan yang tempurna Inilah yang kita Akan Perincikan Pada yang akan datang lepas muqadimah ini baru nak masuk yang akan datang itu tentang rupa zahir, rupa batin mana ruh semaya, mana badan semaya, mana perhiasan semayang itu kita akan bincang pada kali-kali yang akan datang mengambil kesempatan Nanti kita boleh selesai.